No. con Radio Blackout, buongiorno sì ciao a tutti ciao, buongiorno senti allora dici un po' a te insomma Torino ovviamente per la vicinanza sì, con la valle e oh. per eh, la vicinanza con la lotta della Val di Susa immagino sia la città un po' più colpita da questi arresti si parla di più di 30 arresti in tutta Italia per i fatti del 3 luglio eh, scorsi si parla di capi d'accusa all'inizio sembrava insomma solo eh, resistenza solo insomma beh resistenza e via dicendo invece eh, ho letto eh, prima di venire in radio insomma che per alcune persone si parla anche di associazione a delinquere se non mi sbaglio, voi che ne sapete? Ecco questo è un aspetto su cui ancora non, non siamo riusciti a fare molta chiarezza nel senso che i pochi compagni a cui sono stati consegnati i fogli sono quelli ovviamente che non, eh, non possono raggiungerci qua radio quindi su proprio su un aspetto di capi di imputazione eh, non abbiamo ancora... Eh, notizie precise, tra l'altro anche l'avvocato è stato avvisato, al, non è stato avvisato diciamo, dalle forze dell'Ordine che mi avevano detto che l'avrebbero fatto, quindi eh, è stato avvisato molto tardi. E, mh, quello che posso dire è che ci sono stati blitz un po' in tutti i posti occupati di, di Torino, da Scatsuna al Paso, al Gabrio al Mescale, un po' in tutte le aree, a 360 gradi. Il resto dovrebbe essere circa una quindicina, il numero preciso non, non ve lo so dire, e, perché ancora alcuni, fino a pochi minuti fa, per esempio al Mescal erano riusciti a salire sul tetto, quindi la polizia era ancora fuori, e, non, quindi in quei casi lì non si riesce ancora a capire bene uh, se chi, chi uh, ha la custodia cautelare o meno. E, appunto, per il resto sta del sicuro un arresto in, in Val di Susa, eh, dove già si era donata diversa gente a Villar Focchiato, proprio sotto casa di, di Guido, che era insomma, un attivista notabile da tantissimo, tra l'altro anche consigliere comunale nel, nel paese. E, qui insomma la situazione è un po', è un po questa, vi e, stoppiamo di altri arresti a Milano. Eh, Dovrebbero essere cinque arresti a Milano e anche da altre parti d'Italia, Genova, Rovereto, ci sono stati del... Quindi... A allora, proposito, per... guarda per anche per aggiornare invece su quello che è successo a Roma, in cui si eh, parla per ora di due arresti, e... tra cui insomma un ragazzo dell'università per cui ne parleremo poi meglio, casomai nel corso della mattinata, però è un ragazzo di scienze politiche per cui probabilmente ci sarà questa conferenza stampa in mattinata proprio a scienze politiche qui alla Sapienza. Sì, anche qua diversi eh, tra le altre cose, redattori anche di Radio Blackout, almeno tre o quattro arrestati. Eh, lo erano anche studenti dell'università qui anche mh, adesso ancora da confermare al 100% però si parla di una conferenza stampa probabilmente su in Susa alle 14.30 adesso tra poco ci colleghiamo anche con loro e eh, magari ci sentiamo a fine mattinata e così si, si avrà una situazione un po' più chiara se, se va bene senti eh, allora eh, la cosa che l'altra che ti volevo chiedere è Ah beh, per quanto riguarda invece le occupazioni o cose del genere non è che ci sono stati problemi eh, con la polizia so, insomma anche di occupazioni no, no, recenti a Torino appunto dei tentativi di resistenza salendo sui tetti eh, soprattutto in una casa a Mezcal negli altri posti erano abbastanza eh, cioè per quanto abbiano ovviamente eh, fatto perquisizioni, Eh, cittate, hanno distrutto un po' quello che trovavano, eh, però insomma sono andati in singole camere portando gli occupanti da altre parti, eh, insomma quindi hanno fatto delle cose abbastanza così chirurgiche, non tentativi di sgomberi o, o, o cose di questo genere. E una cosa che in mente, mentre parlavi prima, da quanto abbiamo capito noi le, eh, le accuse si riferiscono a sia alla manifestazione del 3 luglio Di, di quella di quest'estate lì al cantiere e anche eh, in alcuni fogli sparava parlava anche del, dell'8 dicembre, eh, quindi l'ultima manifestazione quando c'è stato il blocco dell'autostrada da un lato e eh, di nuovo scontri al, al cantiere. E, quindi boh Però questi aspetti appunto magari appena riusciamo a capirli meglio anche con gli avvocati ve li, ve li precisiamo. Per... La, innanzitutto se ti va di dirci se nelle prossime, prossime ore ci saranno degli appuntamenti sappiamo di questa conferenza stampa in valle alle ore 14 e se anche a Torino insomma, avevate pensato uh, a qualcosa del genere e poi insomma se invece proprio praticamente c'è già un appuntamento o... mm, Al momento un appuntamento preciso no, nel senso che finora. Uh, essendo un po' la cosa in corso le indicazioni anche che davamo qua ai compagni erano quelli per esempio di recarsi al Mescal dove c'erano compagni sul tetto la polizia fuori quindi in questo momento era un po' più quella l'attenzione, adesso nel corso mattinata vedremo se andare non so da quello, la costura o insomma vedremo un po' di, uh, di decidere sicuramente le mobilizzazioni che ci, ci saranno, vi facciamo sapere appena perfetto, noi ti ringraziamo tantissimo ovviamente insomma sempre in collegamento con Radio Blackout e ci sentiamo più tardi Va bene, appena sappiamo tutti un po' qualcosa di più ok grazie ciao, ciao. ciao a tutti. Allora, questa è la prima corrispondenza della mattinata che abbiamo fatto con Radio Blackout, eh, questo di aggiornamento per quanto riguarda questa serie di arresti che ci sono stati un po' in tutta Italia, a Torino si parla di 15 arresti e il resto su una trentina in tutta Italia, a Roma 2. Andremo nel corso della mattina da capire un po' meglio eh, gli appuntamenti che ci saranno di risposta a eh, questi arresti. Nel frattempo cercheremo fra poco di collegarci direttamente con la valle per capire anche come ha risposto e come sta ris si sta eh, rispondendo in valle. Sempre 87.9, questa è Radio Onda Rossa, ci sentiamo fra poco.